سورتو الانتقال و بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت دا اذا السماء فطرت سورتو الانتقال دا سورت او قدے کی نل ات ایتو دا سورتو النازعات نفث نازل شویل او سورتو الانشقاق نا مقنازل شویل فحالت جمع کی بحث 3 نمبر سورۃ قران کریم حالت جمع کی بحث 3 نمبر سورۃ صدا او حالت نزول کی دا حالت حالت نزول کی ان دا بحث 3 نمبر سورۃ قران میں دغت رب تی ما قبل قرتری ما قبل کی علامات د قیامت او تجی کی علامات د قیامت تو فرمائی إذا السماء انفطرت كلاكي آسمان شرشي وإذا الكواسب انتصرت أو كلاكي سوري واروارشي وإذا البحار سج فجرت أو كلاكي دريابنا قب يولشي وإذا القبور بواطرت او كلاكي قبرنا لاندبان بكريشي علمات نفس ما قدمت واخرت قبطيا يريه نفس ما قدمت واخرت چه دم کلی کلی وي او تي رستم عادي کلی وي چه گلی چه مخ کلی کلی دي اتي رستم طريقو دي يا يوان انسانو اي ما غرك بربك الكريم تشيدو کا ڪريتو فقل پروردگار تراشي هر كريم ذات تي الذي خلقك فتوعا فاعدلك هذا ذات تي دا ڪري تعالرا فتوعا کا فاعدلك پس به برابر کو تعالرا فاعدلك به برابر ڪري انتقادر کرو فیا یہ سورت ما شارک وقت فکم سورت کوا ما شاء جو غاری رات کا وقت یہ جوڑ کرے چتنگه وقت یا وقت یہ جوڑ دے اللہ بن تو کذبون بال دین هرگز نه بلکہ تاس دروجن کوي روزی را که رات لرا و ان علیکم لحافظین او تا کثرا پتہ تو باندے علیکم لحافظین قامخائفاتیان مقرر دی کی کرامن کاتبین شیغا کرام کاتبین دی لکھون کی دیفا یعلمون ما تفعلون اغی بيدنی کمشه جتا سو کوي ملبرار لاتینای او پتا کی ترا نیکان خلق پنیامتونو کی بوی و انل پوجار لبی جهنم او پتا کی دا پوجار کی دی او په جهنم کی پرتوی یصلونها یوم الدین یصلونها داخله پر دې دره په جهنم کی یوم الدین پر ورځې د قیامت په داخله او ما و ما نه غایبین دی مدینه غایبین نشي او ما درکه ما یوم الدین تاسو صفته چې د د قیامت تشه دې توما دراکما یو مدين بیا کا سبت چې رارو د قیاممت ش یو ملا تلیو نف ل <سؤال> س شي م اوت چني ماک یو ن ذبل ننفس سپار سف مر یو می للله اووم ب اووررض دا الله دی